наблизився до неї, але зараз знов відступився, мов щось відпихало його. «Тьфу!» – мовив відвертаючись. «Кілько клопоту мусить чоловік перейти з тим бабським насінням. Поки з ними договоришся до ладу, то волів би копу пшениці змолоти. Аж у горлі пересохло. А ну, чи є де в шахці хоч крапля якої живиці? І він пішов до креденцу, виняв із нього фляжку горілки, і, не шукаючи чарки, підійшов знову до стола. Ось приятелька, ліпше від онтого окатого ока того опудала, ця ніколи не зрадить. Небагато вона вміє, але те, що вміє, уділює завсіди однаково. Здорове було, опудало. І, приткнувши шийку фляшки до уст, він почав булькотати. Вицідивши з половини того, що було в ній, він поставив фляшку на стіл, і сів знов на совку. О, все чудесно. Мов, огонь пішла по жилах. Ну, Регіно, випий і ти. На журбу добра річ випити. А ну, покріпись. Побачиш, мов, рукою відніме. Все забудеш. А потім, пай-пай, обоє як муж і жінка, га? Як думаєш? І регучучись цинічно, він устав і наблизився до неї. Але знов почув, немов якась таємна сила, відпихала його і розлостився. Тьху на тебе, ти відступися геть, чортяку. Ні п'єш, ні говориш, тільки мені своїм відьомським поглядом густ відбираєш. Махай спати. І він пхнув її в груди. Вона цохнулася окрок далі і знов стала недвижно. Стальський ще раз узявся за фляжку і поте цідив, поки не спорожнив її всю. А потім сів на кріслі, оперся ліктями на стіл, склонив голову, і іще щось пару хвиль і заснув. Регіна стоїть німа, недвижна, не думає нічого. Витріщеними очима вдивляється в полум'я лампи, але не бачить нічого довкола себе. В її уяві мигають відірвані образи, мов обривки різнобарвної матерії, кидані шаленим вихром. Ублискучий камінець на сонячній вершині Євгенії велице, молоде, свіже, як було тоді, коли обоє йшли вулицею зі школи фортепіанової гри, туркіт фіакерів. Лице тітки? Вона більше, наближається, робиться страшенною, гнилою, машкарою, розхиляє гнилі уста, Показує чорні щербаті зуби, істочений червами язик, бубонить прокляті слова. Най вас Бог благословить, най вас Бог благословить. А потім знову блискучий камінець на сонячнім вершку. І маленька дівчинка в ліжечку. І над нею похилене лице старої няньки. І бранить ледве чутно сумна, сумна пісенька. Ой, верба, верба, кучерява. У якто ж тебе скучеряви, скучерявила темна нічка, підмила корінь, бистра річка, а потім знову блискучий камінець на сонячнім вершку, І маленька дівчинка, заблукана в лісі, І лице Ориське, повновиде, червоне, з повними місистими губами і з безсоромно всміхненими очима. І знов тітка в траурі, із струни та висунена труп'яча рука киває на неї. І знов сумна, сумна пісня, Мов жалібний бренькіт мушки замотаної в павуковій сіті. Чи не будеш моя мила жадувати? Гей, як ся буде сивий голуб трепетати? А потім знов блискучий камінець на сонячнім вершку. Євгеній велице зів'яли старече без світу молодості, без чару любові. І щось безформне, холодне, стоптане, столочене і викинене на смітник. Але ще живе, ще не домучене решти. І знов бринеть жалібна мелодія, мов стогін розпуки. Ой, буду я, мій миленький, жалувати, а я хто ж буду дрібні діти годувати? І грядка фіалки левкої, астрів, а то не астри, не левкові, не фіалки А якісь дивні ростини З дитячими личками Дівчата з блакитними очима Хлопчики чути дитячий сміх, галас І рев хуртовини з надвору І легкий стук до вікна І вона помало обернула лице І її очі спинилися На отворенні креденсі На поличці креденсу Лежав сікач Яким вона нині рано колола цукор І молоток вона зупинилася очима на тих предметах, і в ухах її знов забриніла жалібна-жалібна мелодія, мов розпучний писк мушки, замотаної в павутину. «Чи не будеш, моя мила, жалувати? Гей, як це си буде сивий голуб трепотати? «А справді, чи буде трепотатися? Сказав їй зично над ухом якийсь чужий брутальний голос. Вона стрепенулася. Оглянулась. Коло неї не було нікого. Стальський спав, поклавши голову на зложені руки, а невеличка лисина на його тімлі світилась до лампи. Пригинені очі спочили на цій лисині, і їй здавалося, що з сім'я стальського блиснув до її ока промінчик, подібний до того, який блискотів колись із сонячного вершка. А справді, чи буде треботатися? «Повторий той самий чужий, страшний голос!» І вона знову степенулася і озирнулася. Але коло неї не було нікого. Вона напружила слух, напружила застанову і зрозуміла, що цей голос говорив внутрі її душі, на дні серця. Вона перелякалася страшенно, бо чула, що там устає якась нова грізна сила, незалежна від її волі, Сильніша від неї. Ще хвилю вона мовчки німо боролася з тою силою, але та сила була брутальна, непоборима. «Га-га-га!» – приготалась та сила. «Ну, що шкодить попробувати? Чи буде трепотатися? Єргіна, мов, знехотя, піднялася на пальці. Потім піднесла одну ногу, зробила крок і станула знову на пальці. Тихо, не чути кроку. Хортовина вийе на то Товче снігом у вікна. Ще крок. Лампа мигоче на столі. Хробачок стукає в стіні. Раз, два, три, чотири. І став. Щось луснуло в її спальні. У неї завмерло серце. Тихо, тихо. Ще крок. Простягає руку до креденсу. Бере вліво сікач, вправу молоток. Тихо, буря виє, сніг сипле в вікна, хрубачок стукає в стіні.